În numele Tatălui și al Binevării și al Sfântului. Amin. Iubiți cădecioși, ne s-a pus astăzi în față o firmitură din coșul Sfântului Apostol Matei, din care să gustăm și să ne săturăm și noi, cei ce suntem astăzi, la Dumnezeu Sfântului de Matei. Am auzit, iubiți cădecioși, această minune sărășită de Mântuitorul. Minune cunoscută, generic, în înmulțirea cuinilor și a peștilor. Aș vrea să parcurgem puțin împreună acest fragment pe care l-am auzit cu toții. Pentru că din coșurile păstrate în biserică și dăruitele pentru Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne crânim. Dacă nu ne crânim, ne bolnavim și apoi încet încet ne stingem. Cum se stinge o lumânare și o luminare stinsă nu își mai duce menirea până la capăt, adică aceea de-a Deci am auzit în Evanghelia de la Matei, cum în a mers într-un loc pustiu. În ce împrejurare s-a dus el în acest loc pustiu? Ne spune Evanghelistul că... Ucenicii au venit la el și l-au anunțat că Ioan Botezătorul a fost decapitat de către Ieroc. Din iubire față de Ioan Botezătorul a avut această încristare și a căutat să meargă în un loc pustiu. Atunci când și noi avem o învistarea noastră, simțim nevoia să ne străinăm, să rămânem singuri, să ne plângem un of al nostru. Nici noi uneori nu știm de ce plângem, dar ceea ce găsim în adâncul nostru scoate un ov. De ce? Pentru că este un loc gol, un pustiu. Se spune că în luminia, în pustie, de acolo, se aude un vuie, așa, ca un geam. Și spun locuitorii că acel geam este geamul pustiei care dorește, răânește ca să fie pline de viață. Așa și noi, într-un plez adesea. Stăm și așteptăm o verdeață, o plinătate. În un și El, om, dar și Dumnezeu, simte această nevoie să se retragă. Nu ne spune Evanghelistul exact pricina. Dar El se retrage. Aflând mulțimile unde este, s-au fost după El. Și în aceste mulțimi era... Erau mulți bolnavi. Erau rude ale celor bolnavi. Erau oameni săraci. Am putea zice toate cu categoriile sociale. Unii voiau să și afle cuvânt de învățătură. Nu se gândeau că o să o mâncare. Au aflat că acolo este luând. luându-și nevoielor lor, problemele, bolile lor, s-au dus după El. S-au dus că poate pleacă din acel ținut. S-au dus că poate nu mai urmeze. Acum a venit vremea să-L urmeze. Și așa se face că Mântuitorul, văzându-I cu după El, ne spune Evanghelistul că a avut milă de El. Și în mila Lui le-a tămădâi monarul. În mila lui, le-a dat cuvânt de viață de tot. De ce? Pentru că am auzit cuvântul Mântuitorului, mântuitorului în acea postie, când a fost înstupit de diavol cu pâinile. Că nu doar cu pâine se va sătura și se va pe în ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Iată că s-au putut hrăni și din acest cuvânt pe care l-au din bura lui Dumnezeu. Dar atât la vremea rămas în pictorul cu ei încât s-a făcut seara. În această vreme, ucenicii aveau și ei de puține. Îl roagă pe Reginitorul să plec, să, să le dea drum, să facă sfârșitul întâlnirilor. La fel cum noi, după fiecare zi, facem un sfârșit, Zicem tot pusul. Noi, dacă n-am da acest sfârșit, acționăm în nebiserie. Și va ține, în revine seara, poate câte unul, doi, așa, pe furici, se duc. Și rămâne biserica goală la un moment dat. Pentru că, ce cât ne va mai ține părintele. Iată că oamenii din Dumnezeu au rămas acolo. N-au zis când se sfârșește Cuvântarea, când se sfârșește Buniciunea, când se sfârșesc minunile. Au rămas acolo. Și timpul a trecut. Probabil nici nu și-au dat seama cât de repede a de timpul. Dar iată, nevoia materială, nevoia trupului, își face datoria și cele drepturi. Încât ucenicii simțind ei, în trupurile lor, oameni, ziceți, le-au fost le în să-i lase să meargă acasă să mănânce ceva, pe târziu. Iar în pustie aceea n-aveau de unde să cumpere. N-aveau magazine, n-aveau nici de la cine să împrumute. Era pustie. <coughs> Și acum vine un răspuns șocant pentru Apostol: Dați-le voie să mănânci. Ei înșiși erau căburiși de foame, și ei trebuia să-i hrănească. De un se întreabă nu. avem aici decât 5 pâini și doi pești. Aproape să de ne ajung, ne ajunge această mâncare nouă. Dacă să hrănim atâta mulțime. Și ne spune Evanghelistul că erau ca la cinci de bărbați numărat, în afară de copii, femei care nu erau aștepătiți, nu erau aștepătiți. O știm că, pe lângă o familie, sunt mai mulți copii și de multe ori, cum și viseți, vedem, mai mulți femei sunt bărbați. Câte mulțime erau? am putea zice peste 15 minute. Și cum să se gânească ei din cinci pâini și doi pești. Dar Mătuitorul le spune, aduceți le la mine. Și le vinit din. le ia în râne Ca la liturghie, ca la cineva cea de taie, dar cu mine deosebire, pentru că nu s-a plinit vremea. Luându-le în râne, am mulțumit, uitându-se spre cer, a binecuvântat, afrând și le-a dat apostolilor, chiar apostolii mulțimilor. Aceeași formulă aflăm și la liturgie, căluând până cu Sfintele și precoșutoare, salguin, mulțumim și binecuvântăm sfințit în gând, Sfinților Sfintele, cei și apostoli. La acești crești n-au mai sfințit, și doar bine cu cuvântată. Pâinea aceasta a cuvântată. Pentru că nu era ceea ce trebuia să fie la cortășanie, adică trupul și sângele Domnului. Și lumea, mâncând, s-a săturat, ba, au mai ieșit rămas, după cum am auzit în Evanghelie 12, Această minune de legioși, îl are în prim plan pentru Vântuitorul, Săvârșitorul, dar și Cel Săvârșit, sau Icoana, ceea ce urmează să se săvârșească prin jertfă. Că și în liturghie, tot Hristos săvârșește jertfă și El se săvârșește, El se aduce ca jertfă. La această minune, Mântuitorul binecuvintează cinci pâini și doi pești. Peștii, de legioși, după cum bine știți, în biserică au avut rol de icoană. În catacombe erau desinați semni, era desinat semnul peștelor. Arătați și direcția unde se întâlneau creștinii, arătând și faptul că sunt creștini prin desenarea unui pește. Deci aceste acest pește? Și sigur că creștinii din primele veacuri n-au ales acest semn datorită faptului că Mântuitorul a înmoțit pește și pâinea. Și pentru că este prescurtarea unei învățături, unei mărturii. Ei prin aceasta aduceau mărturie: Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. În limba greacă prescurtată sau luând inițialele acestei mărturii: Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul, și punându-le una lângă dar acest cucur, Ictis, adică pește. Și îl vedem pe Mântuitor, iată, în fața lui cu icoară, ca și cu mahrama pe care a dată lui Arara Domnului Dese. Să o binecuvinteze. Lângă ea vine și pâinea. Ce este pâinea? Auzim, în capitolul 6 de la Evangelistul Ivan, un cuvânt pe care Mătuitorul îi spune iudeilor. Ei sunt pâinea care s-a coborât din cer. Părinții voștri au mâncat mată în pustie și au murit. Pâinea pe care eu o voi da este lucrul meu. Și se întrebau iudei: cum zice acesta să-i lucrăm lucruri, să ne dea lucruri. Ce adevărat, vă spun, cine nu mă duc meu și nu viață, îngele meu nu are viață. Iată cum vedem aici, în acest scriver, că apostolii aveau în traista lor în coșul lor, o icoană. O icoană de Hristos. Și-i spun noi nu avem aici decât de ceea ce... Îți arătăm, două pești și cinci pui. Adică, o icoană ta. Și chiar pe toți să vină de pe El, să vină la prototip, să vină la Dumnezeu. Și din el dă apostolilor temelia bisericii. Ca în această temelie să rămână poșurile din care noi, cei de astăzi, urmași urmașilor lor să ne noi. Pentru că aceste coșuri nu se termină, Cum nu s-a terminat nici coșuri care conținea făina în vremea Luivie de la acea femeie de Sarepta Sidonul, cum nu s-a terminat nici uleiul din ociorul acelei părduve și tot într-o grepe de sânge. de cărăcioși, am putea medita puțin la această minune. Pentru că Mătăitorul, iată-ne, iată, -ne, iată -ne, ne cheamă și noi în jurul Lui. Ne cheamă la Luibie, ne cheamă prin toată, ne cheamă prin toată. Dacă sunt de parte, suntem de de cheamă pe îngremea pe care noi o cunoaștem de a ne apropia de El. Veniți! Veniți ca să stâmpărați foame, Veniți ca să boliți suspiniuri. Veniți ca să vă vindecați. Toate acestea, la sărășit cu întâlnitorul acolo, doar acestea le ne în Mântuitorul și aici la noi. Apostolul Pavel spune că el, ca un arhitect, a pus semelie prin epistolele sale, prin învățăture, prin ceea ce a lăsat în încercă, a făcut planul ca să iei sufletului nostru. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a ridicat templul. Ne vrea templul. Și spune El că este arhitectul prin învățătura pe care ne-a lăsat-o, dar altul construiește. În libertate pe care Dumnezeu ne-a dat-o, noi construim pe această temelie care este în biserică, lăsată de Apustu. Lăsată prin cele 12. În și le găsim, și o găsim, această arhitectură în Învățătura Vesedicei. Dar fiecare ne spune apostolul. Zidește pe el. Și ne spune că unii zidesc cu pietre prețioase, alții cu aur, alții cu argint, alții cu lemn, alții cu fâni, alții cu faie. Dar la urmă, în ziua aceea, când va prin o anumită zi, se va vedea fiecare ce a zis. Atunci, ca prin foc, ca și cum ar trece focul, arată construcția fiecăruia. În această construcție, iubesc de de fapt se vede seriozitatea, prețuirea cu care noi venim pe această temenie. Dacă nu punem viața noastră pentru Dumnezeu, ceea ce este prețios, atunci este ca și cum a pune din lemn, din fânt sau din paia. Ne aducem aminte de doi frați care au dus și ei să aducă jertfă lui Dumnezeu. Cum și noi, toată viața noastră lui Hristos să o dăm, dăm zicem. Și acești doi frați au avut jertfă unul a adus cel cea mai bun din turma sa, cel mai bun Miel. Fără pihană. Iar, al doilea lui a adus din grânele pe care le avea, dar nu ce era mai puțin. Ce era în surplus. Să fie adus, dar a văzut că fratele său Aduce jertfă din Dumnezeu și Dumnezeu i-a primit jertfa și-a zis, ia să fac și eu ca și fratele meu. Să primesc și eu, să fiu și eu în rând cu el. Să beneficiez eu. Dar n-a renunțat, n-a plățuit ce a Și cu toate acestea, jertfa lui n-a fost multă. El s-a supărat, s-a răzvrătit și l-a făcut vinovat tot pe Dumnezeu. Iar Elidia s-a reprezată supra fratele lui Său. Așa se întâmplă de fapti vești pericioși când în viața noastră nu punem sau nu socotim să ne zidim templul în care Dumnezeu vrea să te prin Duhul Sfânt, cu lucruri serioase. Toate lucrurile neserioase au, n-au sustenabilitate. Nu ne susțin sufletul, nu ne susțin psihicul, nu ne susțin viața. De aceea îmi spunea acolo că scăpăm ca din municei. Și vedem adesea, atunci când vine Une unii voi, o situație mai grea pe care o întâmpinăm într-o anumită vreme în noastră, că parcă am scăpat ca din un unde mai este credința noastră, nădejdea noastră în Dumnezeu, nădejdea în pronia Lui. Nu le mai găsim în noi. Și nu le găsim în noi pentru că, iată, acestea sunt prețioase. Și dacă noi l-am fi a el a fi rămas, în ciuda focului care a venit asupra noastră și a Isus Acestea ne-ați De aceea, iubiți de am pus în fața dumneavoastră, pe lângă minunea sfârșită de Făcătorul pentru că ele, se iată. Și această sublimiere a rolului nostru, a celor care gustăm din acest coș al Harului Lui Dumnezeu, care este în să prețuim că în și noi avem, ca și Apostolii, cinci simțuri și două, puteri în noi, sufletului și a trupului. Și noi, aceștia, le putem duce înaintea Lui să le binecuvânteze și binecuvându le să poată busta toți cei care sunt în jurul nostru după cuvântul pe care Mântuitorul l-a lăsat tot într-un coș al bisericii. Că voi sunteți lumina lui. Văzând oamenii toate voastre, vor vedea pe Dumnezeu. Văzând oamenii lucrarea voastră, starea voastră, vor, care toate acestea vor da mărturie despre Dumnezeu, vor fi și ei de această nevoie ca oamenilor din Evanghelia de să meargă în pustie. În pustie aceasta în care noi trăim, Deși aici avem și mâncare, avem și mătură. Dar iată că ne-a uzit în sufletul nostru acel urle, uneori din acea pustie care vrea să se împerzească. Nu tot timpul suntem în această putere din mila lui Dumnezeu. Dar adesea suntem. Nu tot să fim din harul de lui Dumnezeu. Dar adesea suntem. Se le cumpărim iubirea de și, <coughs> și să vedem unde de este mai bine. Și să vedem spre ce te și așa vom avea curaj, nu doar rămânând la o dorință ca trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, ci vom avea curaj să dorim acest stat sau status lângă Dumnezeu, lângă aceia posturi care, iată, prăneau mulțimile și care doresc să ne îndeplinească pe noi. Pentru că din ceea ce au hrănit pe oameni, era icoană chip. Iar din ceea ce noi ne putem prănii lui Stărgeoși este Harul, este Dumnezeu. Să ne vedecească Domnul, să înmulțească icoana Lui și în sufletul nostru. Să ne putem hrăni nu doar uitându-ne, la corp, ca atunci când citim o carte, citim Viața lui Sfânt, parcă ne rănim din Viața Lui. Dar când răsăm cartea de parte ne vedem iar lume. Ci să ne rănim noi, ca unii ce au fost răniți de Harul Dumnezeu, pentru că atât de, cât noi este în faptul că Dumnezeu e realitem. Aleluia. Adică cum este Erețeta în care Dumnezeu e prezent atunci aduce și hrană, aduce plinătate, aduce și apă, aduce viață. Halul Dumnezeu Cel care a înmățit pâine, pâine pâinea și pește, în pustie se mulțească într-o bucuria, pacea, îndelucălătarea, bunătatea, blândețea, facerea de bine, ca Lui este slaba și bucuria cu Amin.